Коли ж допався до самого підстарости, і той спробував гримнути на мене, я вхопився за шаблю і вже був наполовину видобув її спіхов, а тут схаменувся, загнав шаблю назаду ящурки, схрестив на грудях руки, процідив зневажливо. Ти на мене напав, як розбійник з великої дороги Чаплинський. Я ж звичаєм рицарським і чином благородним кличу тебе на поєдинок шабельний. Ждатиму тебе в четверу вечорі коло погибельних могил в кінці гаті Чигаринської. Хто живий, застанеться. Хай живе. Хто загине, хай приймуть його три бездонні. Та дивись, не крутий, не хитруй, на тім світі знайду. На кім слові обернувся, Вийшов із староства, сів на коня й знов поїхав до Себеленкової корчми, бо тепер вона мала стати мені домом рідним. Був я там і в і з самого ранку, не вельми переймаючись тим, що ввечері маю битися щеплинським на шаблях. Захарко спробував знову намовити мене на свій мед, але я нагримав на нього і пиво ковиту, не заїдаючи нічим. Тільки посмокнував люльку, і дивився в стіну. Не було в мені мстивості, не було жадоби відплати, тільки вдома нелюдська заволоділа всіма членами. Та невидима сила, яка тримає чоловіка зсередини, кудись зникла, я почувався ніби мертвий. Зі страхом пересвідчувався, що тіло моє втрачає природні свої кшталти, форму свою. Плевемо в тісто. Нічого живого в ньому вже не зостається. Мабуть, не я сам помічав те своє знищення. Захарко теж придивлявся до мене сумним своїм оком. І коли я вже був на грані відчаю від занепаду свого тіла, він опинивсь коло мене, присунувся в притулу і зашепотів так тихо, що й не розбереш. Чоловік говорить, чи вітер шелестить у тебе над вухом. Слухайте, пан Хмельницький, не моє то діло, що у вас на мислі і куди ви маєте їхати сьогодні ввечері. Та тільки я дещо маю вам сказати, бо як я не скажу, то вже вам ніхто того не скаже. А я таке дещо знаю, хоча й не казав нічого панові Сотникові, а пан Сотник нічого від мене й не чув. Та тільки хай пан Сотник не дуже вірить тому панові Чаплинському і візьме з собою кількох козаків, бо той пан Чаплинський то таке стерво. «Ти нікчемний торгашу!» — гримнув я на нього. «Як смієш радити мені таке, щоб я збезчестив лицарський свій чин, і в тебе повертається язик?» Тихо, пане Хмельницький. Хіба я не просилася бути тихо. І хіба я що казав панові? Коли пан не хоче нікого брати, то, може, і не треба йому нікого брати, бо я там знаю. Але хай пан сотник хоч надягне на себе що там треба таке тверде та залізне? Чи я там знаю, що воно таке? Бо цей збуй Чаплинський, пан його ще не знає. Але ж він звик мати контентацію на всьому задарма. То чи цей чоловік підставить панові черво, щоб пан його проткнув своєю шаблею? Хай пан Сотник послухає, що каже йому бідний єврей. Хоча нічого й не казав панові. «А пан нічого від мене не чув!» І відсунувся від мене тихо, і ще під тего розтануву по корчмі. І, може, і справді не казав він нічого, а я не чув. Все ж підкоряючись якомусь незнаному голосу перестороги, надяг я під жупан сталеву кольчугу, а під шапку міцну мисюрку турецьку дарований мені колись морзою татарським. Так і поїхав сам один через гач до погибельних могил. Але Чаплинського не міг там знайти. І вже пошкодував, що призначив такий час пізній. Та ще й у цих метрах. Та тут затупотіло кілька коней, і налетіло на мене кілька темних вершників. Мовчки вдарили за усі біч. Один навіть дрепнув мене шаблою по боку. Але заліза чергикнула по залізу. Я ж тим часом полоскотав одного та другого, а третій кинувся В Чаплинський гукав я. Гей, пане підстаросто, де ж ти? Виповзай, хоре, своєї нори смердючий, гей! Луна від голосу мого розкочувалась понад болотами, поверталась назад до мене, а більше ні звуку, ні гуку. Тільки там я збагнув свою нерозважливість і дурість свою. Та з гіркота залила серце ще з більшою силою, бо рука моя не діткнулася найбільшого мого ворога. Чеплинський десь жив і сміявся з мене, може, разом з пані Раїною, яка нарешті мала змогу відплатити мені за мій ласкавий хліб і за зневагу, яку я виявив до її жіночої гідності, за зневагу, ще більше за неувагу. Знову згадав я, що втратив усе, найперше ж мотронку. І відтепер почуття цієї страшної втрати гнітиме мене. І довгі місяці моїх самотніх страждань стануть роками цілими і супроводжуватимуть печальними своїми рядами до самої смерті. Не було мені тепер ні день порятунку, ні втішання, ні надії. Мозранений звір кидався туди й сюди, сподівався знайти забуття в мандрах безлуздих, пустити силу свою на і відчайдушність. Але пам'ятав, що сам король Немовляв нас на морський похід, тож не хотів у такій пригніченості шукати своїх потаємних побратимів, а поїхав до Черкас, щоб поспитати в пана Барабаша, чи він уже надумався розпочинати приготування до морських виправ наших.